Світлана Талан, «Уголений нерв», роман, видавництво «Клуб сімейного дозвілля», Харків, 2015 рік. Читає Василь Манько. «Почути Лугандію, Даунбас і Лугандон, Сєпери і Укропи, 2014 рік, ввів до нашого вжитку цілу зливу емоційно забарблених Новотворів. Колишні Луганщина і Донеччина, підігріті і підтримані зацікавленими політичними силами, заговорили до світу ультиматумами, пострілами та голосом Новоросії. Про хаос, що виник у головах і серцях луганчан і дончан, які потребують перекладачів змови насильства і зради, новий роман «Світлани Талан». Це саме той рідкісний випадок, коли факт біографії автора не відривний від твору. Письменниця живе в Сєвєродонецьку, вона не виїхала на період окупації і все, що відбувалося в місті, відчула на собі. Колись дослідники вирахують відсоток вигадків біографії головної героїні роману Анастасії, але вже зараз цей розлогий твір доречніше назвати художньо-документальним. Звісно, компанія сімох хлопців і восьмої дівчини Єна, Льоня, Яків, Іван, Денис, Антон, Нік та Уля і особливо їхнє кодове слово «Лугандія» – чиста й води вигадка. Але в ситуації, коли звідусіль розтікаються потоки бруду, чиста вода, незамолена і трохи ідеалістична вигадка зростає в ціні. Лугандію треба було вигадати бодай для того, щоб протиставити Лугандону. Вона мала з'явитися, щоб прозвучати і радісно, замість вітання, і сумно, або ствердно, і як бувай, і як все буде добре. Лугандія повинна була виникнути, щоб прості слова – Бардівської пісні пролунали як божественне одкровення. Вона мусила проявитися, як проявляється добро в ситуації, коли, здається, що зло запанувало безроздільно. Ще одне слово, яке Світлана Талан вигадала, а фактично народила – бедлота. Здається, що воно було завжди. Довелося навіть збірятися з академічним Одинадцятитомним тлумачним словником, ні, нема там такого слова, але зневажливе бидло і відразлива бредота переплилися в ньому гранично-органічно, потрапили в нерв часу і означили жужмом усіх ополченців і дурналістів, чорноротих бабок і продажних міліціонерів, Зрадників явних і прихованих, усіх, кому на цій піщані, але такій рідній землі хочеться не жити, а воювати. Але як справжній творець Світлана талан вклала в нове слово стільки ж люті, ненависті і огиди, стільки й любові. Бедлота, це не тільки ота хмара духовної сарани, яка накрила Луганщину і Донеччину а й одна людина, тендітна жінка, яка протистоїть на валі, маючи таке неблагозвучне прізвище Бедлота. Варто прочитати кілька сотень сторінок цієї сповіді сєверодонецької душі, щоб почути, з якою гордістю і теплом головна героїня називає себе Бедлотою. На таке спроможна тільки людина – котрій відкрився справжній сенс селів і подій. В голоному нерві є все, що, на щастя чи на жаль, є в житті. Кохання і зрада, пристосуванство і щирість, вбивство і переродження душі. І хоч як цинічно прозвучить, за це варто подякувати війні, адже саме під її крижаним подихом спадають маски, і проявляється суть. Одна київська журналістка профіс з промовистим псевдонімом зізнавалася, що після Майдану кілька місяців перечитувала гору документальної, публіцистичної та художньої літератури, щоб почути і зрозуміти Донбас. Героїня роману Світлани Талан спробувала себе в ролі журналіста-аматора під красномовним ім'ям Віра Сєвєродонецька, пишучи про земляків для тих, хто щиро хотів почути Донбас. Власне, оголений нерв є спробою письменниці зрозуміти батьківщину. Якщо завдяки Роману бодай одна людина знайде відповідь бодай на одне з цілої хмари запитань про ополченців, а то, бомбування і просто загадку українського Сходу, Отже ці кілька сотень сторінок досягли лікувального ефекту. Терапія душі, тим паче душі народу, короткою не буває Ольга Хвостова. Світлана Талан, неодноразовий фіналіст українського конкурсу Коронація Слова та володар відзнаки фонду Пінчук Антисинід за найкращий роман на гостро-соціальну тематику. 2012 року, за версією журналу «Фокус», авторка була визнана одним з найуспішніших українських письменників. Герої Єрманів сильні духом особистості, які навіть у найскладніших життєвих ситуаціях не зраджують власну совість. Війна скидає з облич людей маски, оголяє їхні душі, та робить свій розподіл на добро і зло. Настя вважала, що має міцну і дружну родину, що вони завжди допомагатимуть одне одному і будуть разом у найскрутнішу годину. Але весна 2014-го показала, хто чого вартий. Сєвродонецьк опинився під владою сепаратистів, наче безодня розкрилася, і настині діти опинилися по різні боки барикад. Кожен зробив власний вибір, і шляхи рідних людей розійшлися. Чи можливо здолати прірву, яку проклала між ними війна? Від автора. Я почала писати цей роман, коли, перше, жила в окупації і щодня чула вибухи та автоматні черги, тому доводилося працювати коротких проміжках затишчя. Друге, коли зник мобільний зв'язок, інтернет, а на зміну українським каналам прийшли російські радіо та телебрехуни, і правду можна було побачити лише на власні очі. Третє, коли вмить змовкли галасливі заводи, з вулиць зникли діти, проти кожного вдома з'явилися запаси води, Свічок, крупів, цукру та солі, а документи, і найнеобхідніше, були завжди на поготові у валізі. Четверте, коли стало правилом щодня зідзвонюватися з близькими і впадати в паніку, якщо зникав зв'язок або хтось не брав слухавку. П'яте, коли вдавалося в інтернеті подивитися українські новини, а за загиблими воїнами Плакалася, як за своїми рідними синами Шосте Коли на собі відчула тяжкі кайдани неволі У соцмережах не можна висловити свою думку Адже її ціна – власне життя Сьоме Коли на рідну мову накладено табу А за привітання слава Україні Отримують кулю в серце Восьме коли маргінали запльовували на базарі українські вишиванки і, виречивши очі, оскаженіло репетували «Росія!» Дев'яте, коли під повну заборону потрапила рідна мова, а якщо вона ненароком злетить з твоїх вуст, тебе заб'ють на місці як Бандерівку або члена правого сектора. Десяте, коли зняли українські Прапори і замінили їх на чужі. 11. Коли вулицями рідного мого міста на БТР каталися чужинці з прапорами Росії, Чечні, самопроголошених ЛНР, ДНР і Новоросії. 12. Коли місто було оточене блокпостами з озброєними людьми на них, а серед дерев понад улюбленою рятівницею в спеку річкою боровою сиділи снайпери. Тринадцяте. Коли невеликі крамниці щільно зачинили жалюзі, а в супермаркетах на тебе дихало холодом дула автомата в руках чужинця. Чотирнадцяте. Коли страшно жити, тому відчуваєш на собі яке-то солодке слово життя. П'ятнадцяте. Коли ми всі швидко навчилися тримати язика за зубами і розмовляти впівголоса,